Takže dobré odpoledne. Vítejte na začátku 31. ročníku biologických čvrtků. Ženy kandidátor, kteří jsou schopni se dohodnout, kolikát je to vlastně ročník. Začal to březnu 89, tak to spočítáte snadno. už ne? Tak každopádně pro ty, co by mohli eh, někam pověsit program čtvrtku, tak posílám eh, dokola. Eh, nevěř, a, eh, dnešního, eh, si to jenom soukromně. A dnešního přednášího není asi třeba příliš. Přesto, mimochodem, -hmm. jako vždy, bude távka eh, na příště, tak příští přednášku budu mít já. <časný. laughs> Děkujeme, představení se nad Každopádně to o tom, že se nám ve vědě dějí takové zvláštní věci a jestli vůbec můžeme výsledkům současného výzkumu důvěřovat a v případě Ale zpátky tedy k dnešní přednášce, tak Tondu Markoša asi nemusím příliš představovat, protože tady je pravidelným hostem. Je také naším asi největším, nejvýznamnějším biosemiotikem. A, <laughs> množina <opočtuji> je dna. <laughs> to už se neříká. A, letos mu začátkem roku spolu, spolu s Janou Švorcovou vyšla jedna velmi významná kniha, která, počítám, že ta přednáška se jí bude také dneska týkat. A, tím párem přidám. Dobře. Já, já tady vystupuji jako pro žolík, protože, protože na dnešek nebyl ne, ne ne přednášející. Tak jsem navrhl, tak jsem navrhl titul PES jsem tam po ulici. Konvence mi sevřený, kožený docent Havlíček tento návrh nepřijal, Kde máš oblek. A, a tak si dovolím tam místo toho dopustit. Jak to to nejde? Už jsem to zkusil jednou. A věci, které jsou vlíční, co a lidé, jsou Věci, které jsou, bez kůže, a věci které jsou nejvící kůžká. Bržel dělá, mrabil dělá, mít poka tohle, čím světš, nebo se hládu o tohle které jsou a věci které které jsou je velice zarádějící, velice skričující, velice absolutní. Prosím, Máme vlastní svobodní Vlastní velký, které si Nechá si dát Kongresman Doyle je pro něho jen další pořádní jeden bez kružné karce toho života a má vlastnící život ten život, ten mysl, o kterém jde, všeho srozumíme, všeho počítá, všeho přesločí, všeho věčenský, bez vývoje svého světa, ten skutečný realista, se skutečným světem vyprávění, se skutečným odkazem o tím, že odkrává, skutečný živý, štěpející, erotický, bez, za to je skutečně svobodný, dobrý dán, teď má to cít ohnivý, má to o a teď může a jaký měsíček s hlavou to prznám na rozvic, jako by ho zaznamenali fotografovat na Viktorovi gramatonové desky, jak naslouchá hlasu svého pána. A jak se dívá, jako židí odazy do velkého gramotonu matoucí exist s tím otvorbou k tomu tromu, která pořád vypadá na to, že z ní už ještě vykrecne nějaká Víte vítězná odpověď na všechno. Tak. tak. Tak to musíme vypnout. Ono se to na samo. Takže odpověď, nejmenuju se Viktor, takže nemůžu nám odpovědět na všechno, ale budu se snažit aspoň Ně, něco tady rozvířit. Eh, Prosím, toto svojem, tuto to báseň jsem přednášel v roce 66 prosinci na stuškové maturitní zábavě. To je strašné. Tato, a právě podle této nahrávky jsme si to dali do slohéštiny a tam jsem to přednášel. Eh, neptejte se, jak se cítila moje máma v publiku. <laughs> a eh, a eh, Potom, teď by to bylo docela radiografický, jako to nějaké autobiografie, že už tenkrát jsem věděl, že jednou tady ve Výnični a tak dále. Jo? E, já, ale, ale určitě jsem udělal, a potom nemohou žádný maturitu a přidímačky, protože to se to tak člověka A to vím, tím bylo letos 100 let, takže, takže je to docela dobré připomenutí. Dobrý tak, odpověď na všechno. Na co? No pochopitelně, co je život. No A protože odpověď na to, co je život, není, tak, já vám, tak, tak se v tom budeme trošičku hrávat, ale něco to z toho se vylezá, když to taky vytiskáte. To je zase to k toho potazce ještě. Neslouží se například biologové ptáce, co je to život. Taková otázka je považována za nevědeckou, nikoli proto, že věda na nemůže odpovědět, ale protože že se implicitně předpokládá, že na ní věda samozřejmě odpovídá. odkud má. Co je to život? Má e, to být biohovorné. Toto napsal Lepave se roce to Tak, teď jdeme dál. Mining of Life. Tohle to je dopl doplnění zase na druhou stranu. <kluz> Welcome angels to Chronic Vitalism. A první věc, která to je, zbavme se konečně pojmu život. Vždy to není vědecký. Neumíme vy život definovat, umíme jenom vyjmenovat, do nekonečně seznam věcí, které k životu patří, ale nikdo neví, kde ten seznam končí. Vykašleme se na to. Syntetická biologie, tvoříte nový život, tak, tak přestaňme se tam ptát a přestaňme ten po život používat. Takže vidíte, že ten metaler trošku něco předvídal. Tohle to prosím vyšlo, jak vidíte, v reinteru před 12 lety, ale našel jsem už podobné věci a, a ve spouste prací se, se live dává do úvozovek. Není live. Samozřejmě, když se tam rozumí, že je pouze fyzika vědět. Jo? Přešení z nové funkce. Co? Cože? Přešení tak funkce i ze stříží na To by No, to tak je. No, funkce. Je, je to, není to rozumí, tak se vždycky vláce. A když se vypávám, tak to je takové vlastně dneska. Dneska se to nenese takto, tak se napíše z funkce. Tak, a potom začnou takovéhle řeči, disipativní struktury, ty byly v modě 70. letech a velice nás inspirovaly, nerovnovážná termodynamika a tak dále. Potom samozřejmě se začalo ano, disipativní struktury jsou vědecké, i když toho bylo se ukázali, Života nyní než obrovská disipativní struktura, hurá k tomu se ještě přidává něco s termodynamickým smrtí vesmíru a zatáhne se do, de, do definice života vlastně celý vesmír, který si to čvarta k eh, termodynamické rovnováze. Můžeme, eh, pan profesor Kováč, který tu zejíc bude, eh, určitě o těch, těch, těch věcech bude napsat o tom celou knihu. Jo? Eh, potom je taková krásná věc, eh, to jste začali studovat američané aktivní hmota, protože se řešili někde. Aktivní hmota například je Teď běží taková reklama v televizi. Hej, no rybiček, se právě najednou přichází při žralok, připlová žralok, rybičky zeskupají do nějaké bedny a za chvilku vyletí hejno podobě obrovské ryby a holí toho žraloka. Tak to je aktivní hmota, která se uspořádá, jednotlivý činitelé jsou nic, ale uspořádají se do něčeho většího, většího na to s těmi disypačními strukturami něco podobného. Nebo přistane 10 tisíc kus na louce jsou tak blízko sebe, že, že skoro mediniva není mezera. A přitom, když přistávají a pneskají příbly, tak žádná nepleskne tu druhou. To je taky aktivní hmota, jo? E, Aktivní hmota je, když dáte aktiva mimozyna po toho dneskvíčko a přikážete ATP, tak to se to uspořádá, ale je to jedno po druhý. To je zámo let, ale je to, že jako na jedno to takhle jde. Tohle a o syntetické biologii už jsem mluvil. Čili máme spoustu modelů živého, a všichni děláte nějaké modely živého a je to v pořádku, děláte vědu. jo. Ale celý problém, který já mám e, s, tím, e, s tím životem, je, je, je ten, že ne všechno, co se dá o co je to biologie a tady se budeme teď navzájem ten, ten, ten, ten, honit. Zaprvé, zaprvé, jestliže biologie sama sebe definuje jako vědu, tak ať si je vědou. A, a nebudu, však jsem biolog a nebudu popírat její jej, jej úspěchy. Na druhou stranu je tady vždycky něco, a to, to něco je například to s z historii, protože historie do vědy nepatří a následně nic dělá. A když, když tam evoluční evoluční biologii do biologie jakožto vědy, tak, tak nastávají nějaké nastávají paradoxy. Tak, takže tohle jste už asi viděli ode mě, ale je to takové pěkné, že to dávám vždycky tohle je na závěr tohle tato to první části. No. Ale samozřejmě dneska, dneska v době hnutí výtu. by se tohle už nedalo pustit, protože hned se dámy začaly ptát, tak by se vydali ty panáčky. No. Ale, ale dostat pěkný to bylo my dovedeme se to vyřešený v Tak. A teď bude pět citátů, což jistě všichni, co mě znáte, takže každý se mě omezil na prosté minimum. A, a těch pět citátů se bude týkat toho, co mám na mysli, a nebudou navzájem kompatibilní, i když budou pravdivé. Jak říká Aristoteles, soudcno se dá vyslovit mnoha způsoby. Na to nahlédneme, že a co líbě, jakýkoliv příklad je vlastně nemožné analyzovat nějaký je v pojmech jiných než jsou invarianty, které jsou v jeho průběhu zachovány. Jacques Monod 70. Jo? Invarianty a on potom o tom mluví, že věda nemůže být jiná než platonická, protože v pozadí vždycky musí být něco konstantního. Buď jsou to atomy, nebo struny, když už jsme mluvili o té kvantových mechanice, ale nebo a aspoň genetická informace uložená do média DNA. Takže tohle je první citát. Vidíte, že nám to jde rychle. Druhý citát. Tenhle se mi hrozně líbil, protože, protože ten, ten už směruje k, tém, k, tomu, k tomu, k tomu se chce dostat. Zde se dostáváme k velkému rozdílu mezi řeckým a alpětínským dramatem. Tragédie řeckých dramatech postupuje tak, že postavení nerozhodují, jsou zde jen proto, aby něco vykonali a zemřeli. Ale tragika v halvšvětinských hrách vychází ze srdce postav. Hamlet je Hamletem nikoli proto, že nějaký náladový bůh se rozhodl ho donést tragickému konci, nikdyž proto, že mě v něm samotném časí co mu zde tak jinak než právě jedná. To je ten drobný rozdíl. Se dá samozřejmě říci jinak, jedna hra, šaková, kde ty figurky opravdu nemají co říct, v průběhu hry, druhá třeba hokej, kde ti hokejisté dosti dobře přispívají k tomu, abyste, jak ta hra vypadá, jo? Takže, takže tohle je ten druhý citát, porovnejte s tím modem, Třetí citát, Aristoteles. To, je, to je zase jiné téma, tohleto je jiné téma. Které také bude velice důležité. Přirozenost přechází od nedušeně solcen k živočichů o tak malých krůčcích, že hranice mezi nimi je kvůli spojitosti a nejasné, je i to, do které se budou náleží střední člen. Čehovského opitám neboť v porodu nebo duševněných následuje nejprve rod rostlin. A z rostlin se jedná o druhé vyší tím, že se zdá více podílet na životě. však roz, rod rostlin jako celek se v porovnání s jinými těle sliděli bezmála jako odduševněný. zatím jsou v porovnání s rodem živočichů jako nebo Ovšem přechod od rostlých k živočíkům je, jak prvně řečeno spojitý. Vždyť u některých borských korů může být na potybách zasou živočichem nebo rostlinou. Tady, prosím, tohle to je krásný příklad hilozovismu. Nebo jakýkoli nebo jakýkaz, nebo jakýkaz, hilonovismu. Celý, hilonovismu. Celý vesmír je oživlý, oduševněný, taková třeba jisté stupně té oduševněnosti, No a my, jak tady sedíme, takhle samozřejmě je No, a, Jo a teď jako, já teď budu dotvodit téhle předtážce mějte na mysli, že já budu tvrdit, že existuje hres, Mezi, hmoté, mezi živým a neživým. A že od té singularity vzniku života <coughs> přišlo do vesmíru něco nového. Říkáte si tomu, vitalizmu se si že se rozčilovat. Tak. A teď máme darina. Teď už přidu jenom poslední dva, týdny nebo nejtěžší. Darwina já. <coughs> <coughs> Dál se chtějí, I believe that two or more genera are produced by decent with modifications from two or more species of the same genus. And the two or more parent species are supposed to have the same difference, some one species of an earlier genus. Prosto tady dávám, uh, uh, dávám anglicky, to to je překlad, tuhle, tuhle, tuhle, tuhle, tuhle, tuhle, tuhle zásadní pojem, descent with modification, nezná. Jaký uh, překlad a z nějakých záhadných důvodů ho překládali tenkrát jakožto vývoj přizpůsobení. Což Descent with Modification a bych teda vůbec nikdy nepřekládal jako vývoj přizpůsobení. Celá je ta kapitola se jmenuje Descent with Modification a překládají to takhle. Ku podíru editoři druhého vydání z roku 80 to tohoto nevšimli a vydali to tak co kompakt. Tak to je další věc, Descent with Modification, že se lidé vyvíje jistým směrem. A co je toho příčinou? Můžeme začít u molekulární biologie, můžeme začít u, u neodarwinismu, že vždycky, vždycky dojdeme k tomu, že tohle spolu s přírodním výběrem je to ten hlavní princip, který, který se toho života týká. A poslední je věc, to jsem už já, takže teď můžete být, vyvázli zvykem vědeckým kruzím vyhýbat se takzvaným atropomorfismům, tedy připodobování přírodních děl zkušenosti lidské když tak mluvíme o životě vůbec, je tento přístup na škodu, protože tím odfiltrujeme zkušenost s, s naším vlastním bytím, se životem naší kultury, jazyka a podobně. První vlastností, co vyjde na povrch při antropocentrickém přístupu, je skutečnost, že se ve svém světě snažíme vyznat, že ho interpretujeme a reinterpretujeme na základě zkušenosti osobní, zkušenosti našeho společenství, jakož i genetické, tělesné i kulturní. Stručně řečeno, jsme a tady už nejenom my lidi, ale my všichni živáčkové tvrdíme v té knižce, to je to, bytostmi by výkladovými, seriótickými, založenými na rozumění světu. Takže rozumění světu bude velice, velice důležitá záležitost, paměť a zkušenost, zkušenost organismu. Tak to máte takový ten těch citátů, vy to nebude, víte, že by se přesto a nevedá. Tak, co tedy mám na mysli u těch, těch nejrůznějších příkladů, metafor a, a podobné, pod, podobenství, které zkouším napasovat z lidské zkušenosti na ty diváčky? První věc je, referát knihy ze ve třídě, když dostáváte jakékoliv knize nebo čemkoliv, nebo jak to vlastně myslel, tak pokud si to všichni nestáhlo z a, a nebudou referovat a, stejnými slovy, tak, tak zjistíte, že prostě ty referáty se liší. A čítat se, ano, to jako je dávno, Je tam text a ten text každý přečetl od začátku do konce, předpokládáme, že to napíše nějaký vás a každý ho napíše jinak. Či to znamená, že vlastně doslovní čtení, doslovní čtení být může, ale co si z toho odneseme, to bychom museli přát algebra. Tak by to bylo vše, pro všechny stejné. Je ještě lepší příklad je ústava Spojených států, která, která je nám dávána za příklad demokracie a tak dále. A, a sami Američané se klubí, že má jenom 200 nebo kolik dodatků za těch věc, skoro 250 let, co existují Spojené státy. Když to potom vezmete, tenhle ten výkvět, výkvět demokracie a tak dále, tak se začne zeptat, jak to, že 80 let prvalo otroctví, když měli takovou ústavu, jak to, že dalších 100 let trvala rasová segregace a to se let. A jak je to možné? Je to tam napsáno, že, to, že, je to vrchol, že je to vrchol demokracie a lidských práv a tak dále. Je ale pro nás, ti lidé, kteří žili tehnikrát, tak to četli jinak. Čili interpretace toho textu, který je, se může velice, velice lišit. S Časem, zejména, když potom vezmete starší texty, tady je to aspoň anglicky a poměrně jako angličtinu, tam, tam už tam rozumíme, co tam je, ale vezmete starší texty, co i svatných písmách jeho druhu, jako nebo řecké filozofii něco podobného, kde zaprvé je to už prastaný jazyk, který už nikdo nemluví, za druhé se nám toho dostává překladu, a tak dále, a tak dále. Takže vlastně my vždycky znovu si musíme musíme tak porozumění k tomu textu, který se nemění. Ale vlastně pokládáme, že se nemění. E, e, samozřejmě asi tušíte, že někdy pra genetické nápisy, ale a máte pravdu. Jo, e, další příklad je tohle. Jasové jazzforii. Jistě, že ty hudebníci aspoň většinou znají noty. Vidí, jaký tóny nehrají, aspoň, aspoň je dobrý, když hrají všichni ve stejný tóní, a, a, a, a takové a, a mají vyladěný nástroj. Všichni znají pravidla, tak jako je to v ty ústavy. Ty ústavy všichni znaly pravidla dovedou si to přečíst. protože jsou tam ty, ty, ty obrovské hromady právníků, kteří to vykládají. A tady, když přijdeme do hry, ti hudebníci, kteří to mají v notových zápisu, nebo možná ji nemají, tak rozjedou prdu. A nic z tohoto na notových znamu není, když jste pravidla do druží. Podobně. Podobně jsou to rituály a obecné mravy, mravy tak, jak, jak, tak jak se to u nás dělá nebo nedělá. A, a, a to, se tato, to se má dotočovat. A ve společnostech, kde tohle funguje, že jsou nějaké, nějaké, nějaké pravidla, které se všichni hlásí, tak to i docela dobře funguje. Jako příklad, který jsi, jsem si vymyslel, asi to nikdy tak nebylo, ale, ale, třeba, ale třeba i jo, nějaké město, kde se každý, každou nedělí ledit do kostela a tam si všech, všich, všichni se znají. A teď se, teď se řekne, je krásce nemá a je o tom kázání a všichni tam jsou a z dvoří přesvědčuje, že krásce nemá. Potom jsou všední dny a deselé kranou, přesto Přesto udržují jistou míru, protože vědí, že příští věděli tam zase půjdou a budou muset zase dosvědčit nějaké jiné pravidlo. Na tím pravidlem je, je, je intergenační halo a z toho není radno se odchylovat až tíliš. Je to podobného je vraždění, že jo? Tak když, když tady někoho klepnu, tak mě zaprava zčemrám a potom, když je vámká, tak, tak můžu z toho kulometu... Uh, no, dobře, nebudu... <laughs> No. Poslední věc jsou dějiny. Proč si neustále píšeme dějiny znovu pro každou generaci? Proč třeba nestačí pala, palackého dějiny národa Českého už 200 let? Dvě pokoj. Vždycky znovu se budeme hádnat, a co ten vůst, a co ta renesance, a co ti co jezdujte, a tak dále, a tak dále. A vždycky znovu si jdou do vlasu kvůli věcem, které už dávno nejsou. Jo? Ale držíme, jo? Paměti a zkušenosti to držíme a dává nám to povědomí o tom, co jsme. Jo? E, jako... E, Výfluko je husi kluž, jo? A celý národ 10 milionů jde zahrovat i 30 tisíc vojáků, nikdo to nechce dělat. Jo? Přitom, přitom jste všichni a sytvu a jsem přesvědčen, že kdyby jo, zašlo nalávání na prema, že by se zašlo i to no, o takže, takže tyhle, ty, tyhle ty všechny věci jsou jaksi ty paměti a zkušenosti a tady a teď se z ty paměti a zkušenosti vytahuje něco, co je relevantní v kontextu teď všeho. Mého života, mé, mého společenstva, do kterého jsem se narodil, mé linie, která se například u lidí jako, jako definuje také jazykem mimo jiného náboženského a největším ještě kulturou. Asi byste se dělili, kdybych tady přišel jako s vedenou rouškou a s oštěpem jako nějaký zvuk, a vtedy kdyby mi to nikdo vlastně nezakazoval, kdybych tady takhle mohl, mohl tančit, tak jako běhám tady bos a, a nikdo mi to nezakazuje ani já může. A. a, a. <tězí> No, Tak tady jsou tři knižky, na který se stavě. Tak tohle tady je ta Efficient Processing, se to jmenuje Life, co jsme vydali s Janou Šorcovou, kde se to bude setkávat víceméně. A tohle to jsou starší věci, tohle to znáte. Tohle to vykládám, vykládám od bojím studentům asi tak, že, že jsou to kapitoly, se týkají kurzu, ale ty kapitoly jenom tomu, kdo to chce číst. Jo? A je tam, je tam, je tam je ta, se tam například o CO2 a někteří studenti si dokonce i zhodnotený studií a stěžují, že tam je tam moc biochemie. Takže jako když, když vykázám z nich život, tak robovám, no. Tak, a tohle to, je, tohle to je knižka Znaky a výstavní revoluci z roku 15, to je takový, to malý příhoditost který jsem rozděl a, a, a, a teď si to můžete tečit, je to 100 stránek. Tohle to byly původně vědecké ilustrace, které uměl si takhle pro Takže je to taky pěkný. Tak a teď jako, teď jako pojďme, pojďme se podívat, je to, je to kontinuita, i není. Samozřejmě tady jsme s Janou dali dohromady spoustu, spoustu kazuistik a růzice, různých věcí týkajících se epigenetických procesů, a hned, hned k tomu přijdeme. Kto to je hlavní obrázek té knižky, co jsme nastali znamenou Tak první věc, jak jsem říkal, žádná kontinuita. Tady, tady je hlucka, Last Universe of a tohle to je, takhle běží čas, zlema doprava. A tohle je singularita vzniku života, jestli trvá den nebo, nebo 10 milionů let, to je, to je podružný tady. Tady je život, tady je život. Berte zatím můžete se, samozřejmě nesouhlasit se mnou, to je to všechno, co můžete dělat. Jo? Takže běží čas. Tak první věc, kterou, kterou samozřejmě tady máme, je, je v emancipation from the rock. Metabolismus evidentně vzniká už přes života. A metabolismus, to jsou dráhy, které připouštějí spoustu dalších dráh. V látky A můžete uvažit látku B na mnoho různých způsobů. Takže než to omezíte na to, že nemůžete používat teploty kolem 500, 500 stupňů a takové vysoké tlaky. Takže při izotermických pochodech a tak dále jsou možnosti. Ty a některé z nich přežily. Začíná tady jakási selekce, která je dána podle mého názoru strukturou jistých minerálů a nepravidelnost struktury jistých minerálů, které, které dovedou usměrnit, katalyzovat jisté, jisté reakce a, a, a, a, a, těchto, a nakonec tyto reakce se od toho šutru oddělí a vytvářejí struktury cirkulí mozku. Jo? Takže tohle vznikají, vznikají e, ži, začínající, začínající buňka, ta univerzální buňka Luka, což prosím nebyla jedna buňka, to byla celá biosféra Jak e, ještě promluvím o tom. E, tak, e, tak vznikají struktury. Náhodné peptidy jsou vždy lepší než žádné peptidy. Takže, e, takže náhodné peptidy, které se dali použít ke katalýze všeho možného, jako na to Tomikála věce pěkně. Tak, tak mohli pomáhat a nakonec, nakonec tady vznikají house proteins. Toto všechno už mohlo být předvznikem života. Celá obrovská věc byla jako ta chemická heterogenita těch různých prvotních polévek a těch, tě, podobných zdrojů organických látek. První věc, vidíte tady, tady je to rozděl poloviny vyhodit optické izoméry, které se nehodí, jenom jeden je, do, je dobrý. L-aminokyselminu nebo L-cukry. Ten zbytek nep nepustit dál. Nepustit to dál. A takhle se to postupně, ta chemická heterogenita, jak vidíte, tady snižuje, snižuje, snižuje. A potom se ještě, potom se ještě dá dohromady, dohromady s, s katabolickými anabolickými dráhy tady, tady s těmi strukturami, které dály, tady, tady dohromady dráhy. Jak vidíte, Potom z další evolucí to podílu už příliš nenastává. Ta chemická heterogenita od těch prvních budech do těch dnešních, samozřejmě, že existují nějaké vlastně jako nebo aldíny nebo podobné věci, ale, ale, ale v podstatě metabolismus je taková ústava Spojených států. I chemickou heterogenitou. Takže máme. Chemické, chemické záležitosti už mohly být před, náhodné peptidy, které pomáhali s katalýzou emancipace od čutru. Tak co se vlastně tady stalo? První a zásadní věc, to který a, a Život přišel na to, jak jisté, jistý dům informace, paměti a zkušeností uloží to média, které není tím životem, na CDčko s tím. To není triviální záležitost. Genetický kód je 64 tripletů, pochopitelné, znáte všichni. A, ale je, že může existovat několik miliard různých genetických kódů, a vyhrál, to ten ide, Z jakýchkoliv důvodů. To je strašný, to je ohromný výkon a pochybuje, že někdo dokáže vysvětlit toto. Jo? Najednou od této doby Takový genetický kód, to je pravidlo, které dodržují úplně všichni až na nějaký uvědoměný no. A e, Takže tady není nic, tady tady na jedno máme kódy. E, Samozřejmě, to, to je jen jeden příklad z kódu. Jako na ty déná máme třeba, e, třeba hexafektivní, na které se váží ty, ty omládací, o, omládací proteiny, které řídí, genete, které řídí genetické procesy a vytahují tuto informací ven to toho uložiště DNA, protože obložitě DNA není nic. Čili tady musí, tady musí být tyhle struktury. Tělo tady musí být přítomné, aby, aby, aby mohla fungovat genetika a více verza. Jo? A, a teď přichází ještě další věc, která taky nemohla být, a to je information processing, to, to znamená přístup těch jednotlivých liní těch jednotlivých liniích organismů, procesování té informace, která tady v podstatě už byla, tím způsobem, který je, který, který je kompatibilní s přístupem k životu dané linie. Takže tohle tohleto jsou, tohleto jsou takové věci, tady máme to poslední, tohle to potom je myšlení a, a jazyk, tak to pokud je doho nic a potom jsme tu my, ale to tomu se věnovat nebudu. Jo? Ale začneme tady, a teď, teď jak já si představuji tuhle tu biosféru Luka. Nemusíme, nemusíme předpokládejme, než chci si to myslí, předpokládejme, že to které fungovaly tak, jak, jako fungují buňky naše, to znamená DNA, RNA, proteiny. Někteří výzkumníci tvrdí, že, že Luka byl svět RNA. Dobře, je to výborná teorie, ale nikdo, nikdo vlastně ještě ten svět RNA ani v názvacích nedal dohromady zatím a že se na tom dělá strašně. Jo? Takže, takže nechme to zatím stát, prostě zatím, zatím vedle, že tady je jakási singularita vznikl život. Jo? a žemňa předkůlce, to je naprosto jasný, ale tady se ve vesmíru bylo něco. Co tady předtím nebylo? To je celý, na co vás teď upozornit. Druhá věc je, jestliže tvrdí, to, že to byla biosféra Luka, mám proto důvody takový, že tato biosféra těchhle buněk, kde ještě možná nebyly k rozpoznání archea, bakteria, eukaria a nevím, co všechno ještě, možná navíc, tak tahle biosféra byla neuvěrtelně promyskujitný v té době. Jako ty pravidla se teprve dávala a dohromady. Ještě tam, tam jako každé občas válce, ty americké, když si dali dohromady ústavu, tak tam, tak tam se potvrlovali nějaký a neuzdávali žádný pravidla a takovéhle věci. Čiže tohle to všechno se tady dělo. A já teď, je, já teď budu probírat některé tyto věci, které se tady mohly dít, které jsou společné úplně všem, všem formám, života na, na této planetě. Úplně všem. Celý problém, který já mám se v že je ži? tak zoufale zoocentrická, že vy to skůže. z kůže. Jo? Pohlavně se rozložující živočichové, ne? pak rostou tak trošku bokem, o se neřekne nic, protože ta, ty to mají zložitý ten sex. A potom je k tomu ještě ten, ten pohlavní výběr, který je naprosto jako hvězda veškerého zkoušení. U, každý, u každé státnice dozvíme, dozvíme něco o dělenek a o chytníku. Tak, to je vrchol, to je vrchol naše, naší výuky. Jo? A spojíme se tady s kolegou tady se na něco jiného. Opravdu se bojíme. Jako zeptat se na základy dájenové teorie, že mi nevím, kolik lidí to jo? A teď, jako, takže, takže necháme, necháme stranou sex který už je jenom takovou speciální tvorbou těch Eukario. Tak, a tohle je ten strom. Tohle to je ten strom, jako kreslí, to je to asi z roku 16, čím tamhle to schéma. Tohle to všechno náhodně to jsou bakterie. Tohle to jsou archaea. Z těch archií, tohleto zelený, co jsme byli karioti čili zemní čachy, tyhle vlastně archea, protože, protože patříme do té vandita. A, a tady, tady někde, někde je ten slavný Loki, Loki archeont. Loki to je, to je, to je severský ekvivalent herma, hot, takže tam děláš nějaký poťouchlosti tak naše naš, uh, utajně, utajně už i roky o který má generační dobu, ale několik měsíců, a tak dále. A, a nemůže žít sám, ale jenom si vyhozá. Všechno mi to nahrává tomu, co teď přijde. Ale teď si představte tohle. Tak zaprvé si to představte jako, že tady to vychází z nějakého vodu, já nevím, kde je, kde je ta ruka, na tomhle na skrývám to pochopitelně. A, proti, a čas, kdyby běh, běžel takhle k takže proti vám tačí taková komunická štětka, naprosto, naprosto autistických izolovaných linií, které se táhnou téměř od toho samotného odjíživu. Ještě si přivěděte těch červených teček, co to znamená? Červený Ty červené tečky, to jsou, to je by bez kočky, to jsou, jsou lidie, které nikdo nikdy neviděl. To jsou, to jsou lidie poskládané, poskládané z makrogenomiky takže a charakterizovány tímto způsobem. Tak je třeba tahle ta celá část bakterií I u těch bakterií, které známe, které nemají tu červenou tečku, jenom takový 4 se dá jim pěstovat. Toto bakterie nerady říct sami, samotnímké a je třeba, a, a, a zkuste, si, zkuste si v laboratoři pestovat, co zubní plak, to se nedá, jo? A, a to musíte mít na zuku a to se asi mm. dobře A, a, a takže, takže tady máme něco, co je štěrně virtuálního, protože nikdo kůl po těchto organismů, minimálně nikdy těchto lidí nikdo nikdy neviděl. To je první věc. A druhá věc, že ty linie vůbec nějak neinteragují, ne, ne, ne každá je na svém, mutuje a selektuje a tím pádem, tím pádem provádí zavinovskou evoluci do, do budoucna. Jak říkám, je takhle a tak zapojí ty dráty do stola škla. Tak, e, druhá věc, kterou já navrhuji v knize, je toto. Tady je zase ruka. Zase je to takhle proti vám. Tady jsou ty jednotlivé linie alfeí, bakterií a eukarií. A tyto linie, jak vidíte, jsou navzájem propojeny bezpoč bezpočtem různých, různých spojek symbiotických, symbiogenetických, ekologických a tak dále. Tohle to všechno, protože to že ve spletí vám, prostě běží. Nějaký takový žvanec, kdyby tady byl, kdyby tady byl filozof Petříček, tak, je, tak nám, nám připojený, že je to pojem, který Prostě propletenec, který se tady hněží a navzájem interferuje, tady interaguje inter, a interferuje. Čili ty archea bakterie, tak tahle obodbané v ní znamená, že ty se pretoupí do všeho. Biosféra funguje na základě bakteriálního světa, budu tvrdit. To je samozřejmě, když být moje diosymptázy, když se věnují právě tomu a nikoli rytníkům, ale, ale, ale docela tomu věří. Tady, tyto dvě skupiny, a teď, jak tohle to funguje? No, jenom díky tomu, že jste, z těch původních pravidel jste ústaví, která byla ustavila na za začátku, prosím. Okay. Hovřitník je takový jelen, kterého alfa jeleni odehnali od stáda a se s podobně postiženými bratry jeleni sedí a na jen si okupují řadky, kdo má hezčí plenu. Tak, e, je to tak, se to jo? Jak to, že vy revoluci, že nevědí, nevíte, co to je. Takže je obrovská způsoba hned z kraje, kr kr když se obdělili. E, e, první věc, takže má dvě takové formy zajímavé. Jednak takovou ekologickou to, co ty bakterie, které, e, které e, horizontálně interferují přes celou biosféru, a potom eukaryoti, který, který, který sadili na to symbiozu, první věc, jako to je lásně se e, z ancestor, tady neznáme žádného, jak jste jste slyšeli v minulém semestru, e, žádného eukariota, který by neměl aspoň historicky nějakou mitochondrii. takže hned v raném stádiu těch eukariot nejdřív teda vznikl slepenec tady těch úvozovkách eukaryot dneska se tomu říká arturontů a bakterií, ale co to vlastně tady bylo na tom začátku, ty tepromy fázi, nevíme. No a, a potom trochu později už se tam dostala, se tam dostala ta mitochondrie, která, kterou už rozpoznávají jako jakočto bakterie. A tady do jedna linie, linie venily se dostala a dostala potom ještě plastit ve třech liních těch, těch původních venily Zřejmě tahle ta záležitost byla, byla omezená, tahle ta těchto těchto těch, těch symbiogenetických událostí byla velice řídká, takže dneska dneška se zachovali jenom, my to tady jednou událostí a plasti taky trochu nad zachází pavlingová chromatokerafóra, která je to, které vždycky mluví, v pomyslosti tady stána jenom tady stána milionů let, takže to tady dva metra je který určitě neují. Jo? Takže, takže máte toto. Pak máte synkvilozy. Každý protest je úplně darvaný, ne, každý ale skoro každý protist je úplně darovaný nejrůznějšími symbionty. Eukariotní buňka je naprostý expert na to, aby hostila nejrůznější typy bakterií a dokonce jiných eukaryot. Takže, takže v, podstatě, v podstatě může takhle promískoj celé zoho se, se pohybovat někde ve střech, nebo v půdě, nebo takové různý. Ne, ne, ale ne. Na jedno, teda, na jedno, tady dochází a, a, a teď se najednou ukáže, že to, co už to, to, co bylo velice těžké v dalších, když tady ležíš takhle časoposti v těch dalších časových údobích jako chytit zase další syněci a udělat si chloroplast, mnohem lepší by bylo vzít kolegu Eukariota, které mu přece jenom rozumět trochu víc a zato si na takhle sekundární pro, uh, chloroplasty, se děje několikrát do všech těchto těch akariatních linií jsou nastákány nejrůznější, nejrůznější, nejrůznější zelené rasy, které se proměnily na sekundární, terciární a možná i kvartérní poroplast A některé to potom ztratily nálavníci pry, taky byly kytky a třeba plasmodium, ale je taky byla chytka, takže tyto potom zase ztratili, dostanejí nějaký zbyťák, ale, ale v podstatě ta tahleta provázá možným, s bakteriemi, které jsou, které jsou všude, s těmi symbiotickými událostmi, a potom, vzájemného rozumění v nejrůznějších, nejrůznějších kontextech, ekologických, a tím myslím i mnoho budešný těla, jo, v nejrůznějších kontextech, kde dochází ke zpracování informace a rozhodnění, takové, že celé to společenství nějak funguje. A tohleto by, tohleto by mohlo být ve srovnání s, s tímhle obrázkem, si myslím já, by bylo, by bylo takové nějaké víc, víc nasvícený na to co, to, co v té přírodě pozorujeme. Tihleti všichni, když mají spolupracovat, nebo, nebo, nebo nespolupracovat, nebo se bránit, tak musí čekat na vhodnou mutaci a, a, a selekci, aby dokázali na nějakou zbránit. tihletí znají jistá dávná pravidla a můžou se můžou tím pádem za jistých okolností, navázat, navázat jisté symbiotické vztahy sami od sebe. E, dávám příklad jakého salmonelu, která opravdu vy, vyhovela z eukariotních bunce, ještě k tomu lidské, e, přesto zná aspoň ten kousiček, aby mohla tom, tomu střední, té bunce středního epitónu říct, spolkní mě. Ten je jeden jediný příkaz ze všech těch pravidel, mají společný, tam se, tam se, tam se, tam se to tak trochu překrývá. A díky tomu může, se můžou takové ad hoc věci e, narázovat mnohem rychleji, asi tak, jako když vás vysadí ve Spojených státech a vy vůbec ani neznáte, jak mají ústavu. Přitom, se, přitom už druhé generaci e, bude, budou vaše děti docela slušní obyvatelé Spojených států, anebo nebudou. Jo? Eh, takže, eh, takže, eh, takže tyhle, tyhle ty ad věci, které, kde, se, kde se dohromady dávají ta společenstva, jsou velice důležité. A když se podíváme, genetický kód je stejný. Eh, za chvíli do horizontálního přenosu genetické informace, které se týká vlastně všech. I když ty eukaryoti, to samozřejmě museli přehnaně poplačit, aby se jim nerozpadla embryogeneze většinou a aby mohl fungovat pohlavní proces. Ale, eh, je znám všude. Signály jsou velice podobné i když ty signály vlastně nemají žádnou metabolickou e, funkci. Jako signální látka, e, e, jak se říká, e, nebo signál vůbec je něco, co se nedá sežrat. Jo. E, jako, e, noradrenalin e, je sdílem všemi živočichy druh a funguje velice dobře jako signální látka na všechno možný a je to právě proto signální látka, že nefunguje jako metabolit. Zdravíte si, že by gluko zabila signální látkou a nastala by doba hladu a sežere se, tak to potom s jsou trošku vnímka, samozřejmě nebude fakt na protestovat, ale... ale protože si signalizují s pomoci cichru, ale, ale do tohoho nepolezu, protože chci na protože ta data pravidla. Tak. Takže univerzální buňka, jak se ji učíme, jak se učíme v kurzech. Má to geno, má to genetické procesy, DNA protein, Proteiny, metabolismus, různé struktury, a pak se ukážou věci, jako je, takhle funguje bakterie, takhle funguje archeon, takhle fungují různé druhy okariotních buňek. Má to cytoplazmu, kterou proč projmenovali posledních 30 let na cytosol, což je naprosto proti všem pravidlům. No ale už se stalo, protože Američaní si neberou servítky. Jo. Víte, co je citosol? Citosol bylo, když jsme frakcionovali buňky. A když se udělal homogenát, který ho bylo drsně, tak se to naředilo do velkého objemu a centrifugovalo. A centrifugovalo se všelijak a to, co spadlo, v centrifugace se dalo pryč, to ty organely, membrány, tuk a tohle. A co to zůstalo? Co zůstalo? To znamená obsah citoplazmy plus obsah rozbitých, rozbitých orgánů a to všechno možný další, akováže tam nebyl detritus, tak tomu se říkalo cytosol. Obrovský objem, velice nařízené polévky. A teď najednou Američanina to řekl, že buňce je cytosol. A všichni to, všichni to se žerem u jedné obhajoví, když jsem ještě byl ve vědecké radě, jsem se zeptal jednoho, fyziologa proč používá slovo cytosol, jestli to myslí vážně, vůbec nerozuměl, na co se ptám. No, dobře. E, takže, takže máme, máme, e, máme takovouhle univerzální bůjku, To s tím vás nebudu zdržovat, protože to všichni znáte paměť. Zkusme ještě jiný věc. První věc. E, to, čemu říkají momentálně, je ten modní slovo hairball. Hairball, e, to, je, to je taková ta koule, co občas se kočka vydáví, nejaké pak na vejžový a To je a prostě, prostě koule slupů. Tak to je hairball. A ten hairball, je metafora To je v V nadbuňce. Ekosystému jsou, jsou všechny, všichni ti momentálně přítomní hráči natolik provázaní, že v podstatě tvoří jeden jediný celek, který se velice těžko, velice těžko redukuje na něco takového, co se dá přenést do laboratoře a zkoumat pořádnými vědeckými metodami. Proto, proto se to víc modeluje počítačově. Jako No a potom pochopitelně taky záleží na kvalitě toho programátora a toho, co se do toho souká. Nedokážu to posoudit, prosím, to není kritika, to je konstatování. Druhá věc, to je neuvěřitelná věc, která, která se objevila v, v, v tomhle deseti let. My všichni známe synaptický přenos pomocí synaptických vláčků a že jedna buňka předává druhé na blízko ně, nějaký váček, ve kterém je jako vlahovina jako nějaká zpráva, a tu zprávu dokáže, dokáže ta druhá buňka dekodovat a nějak se nechovat. Prosím, všechny buňky, včetně bakterií, do produkují takovéhle váčky. Moře je toho plné, desetkrát víc váčků než bakterií je v oceánu. Normálně odškecují, nikdo, nikdo nikdy pořádně nepředpokládá, že by bakterie mohla jako dělat exocitozu, nebo jak to nazvat tohle tohleto odškecování, cože? Exozómy. Exozómy, no, jako to jsou všechno věci, které jsou, to je terminologie udělaná na guňkách, nejprve pak trošku možná i na těch rostlivých, řekne Fatima. A, a, a, a, a ale nikdo, nikdo nehledal takovou pitomost jakože, jako, že, by, že, by, že, by že, že by tyhle váčky s nějakou zprávou putovaly si v moři a ty, ani důvodě byli se zase chytit a něco s tím udělat, jo? Nikdo neví, na co to je, jo. jako tyto, ty, tyhle signály neznáme. Co, co je, ale, ale vidíte, najednou se ukazuje naprosto univerzální vlastnost, Posílat jakési struktury jiným. Horizontálně. Jako my si myslíme, že jediná struktura, kterou můžeme poslat jiné bojce, je z fermie. No? E, tak, tak ne. A teď máme, máme tu druhou věc geny a proto jako HGT, horizontálně přenosu genů, víte všichni. Nevíte například, že v oceánské vodě se věry vyskytují, v koncentracích 10 na 6, až 10 na 9 na mililitr. Šílený tytr e, virů, o kterých vlastně taky nikdo neví vlastně, kdo je, e, odkud pocházejí a koho napadají. Jsou to fágy a jsou to i eukaryotní viry. A vzhledem k tomu, že virus tím morským hodně dlouho nevydrží, znamená to, že je neustále doplňován. Tenhle ten půl. E, tohle je jeden způsob, jak posílat pomocí víru genetickou informací, i když pochopitávně k tomu to druhéto národo hospodářské stanovisko, no fuj, kdybychom ty víry mohli zlikvidovat, jak by nám krásně rozkvětli oceány, chytali co o dvě a strkali ho dolů do, do sedimentu. No, nevím. Ale, ale v každém případě, případě nevíme. A druhá věc samozřejmě je takové věci, Horizontální genový přenos takových věcí jako rezistence k antibiotiků a podobných, podobných zvláštností víte velice dobře, že to teď jede, kde si jsem četl, že, že ty farmaceutické společnosti mají nástup před bakteriami nějaké 3-4 roky ve no. výrobě antibiotik. A teď se, teď se budeme haštěřit, a jestli doktori na tu chřipku opravdu musí dávat antibiotika, když si to pacient žádá. Jo? I když, když doktor dobře ví, že na chřipku to zavírat nebude. A takové věci. věci. Pak nás tam takomá, řekne, jaké je to, blbý, že to musí, že to musí mh, předepisovat doktor, protože v Turecku si můžeš koupit kilo antibiotik na, na každé benzínové pumpě. Nevím, jestli je to pravda, ale asi jo, on tam byl. Potom se dozvíte, že při čtvrtiny celé produkce antibiotik nejde na lidi, ale na, na velkochovy. Takže velkochový kuřat, což je, což je nej, nejpočetnější masné plemeno na světě, kuřata, tak velkochový kuřat anebo ty to by se bez antibiotik nebyly nikde. A víte proč? Ne proto, že by mu mohli onemocnit. Ale protože když vytřískáme tu, tu střední flóru, tak ty kuřátka zase dorostou do mastné jateční láhy odladní dřív, než, než by, by, než by, by nedostávaly ty antibiotika. Takže máme nádherné tolány na rezistenci a že, ty, že tyhle ty geny litají po celé biosféry, o tom vůbec nikdo nemůže, nemůže pochybovat. A že rekombinaci plasmidu a patogenicity islands a, a podobných věcí jsou to naprosto listy, tak to jsou také vlastně, vlastně taky pravidla naučená už v historii a každý, to, každý to umí, každý tomu rozumí, jak by to nemohlo být mezi druhově, mezilinově, Prostě Tady jsou místa pravidla, která zná každý. Místa pravidla, která zná každý, když vás, vás vysaději někde v džungli mezi domorodci tak těch pravidel moc nesdílíte s nima. možná úsměv, možná nějaký gesta, možná sex, jo. možná nějaký gesta, ale s těmi gesty už je to horší, že jo, no tohle je dobrý gesto, tohle je taky dobrý gesto, tohle, jo. Jako to jsou všechno kulturně už zavedeny věc, ale, ale, ale přesto se musíte pokoušet, ale když vás klepnou, když, když, když použijete, tak je to špatné. A tohle to vlastně platí, platí pro, pro tuhletu promiskuitu genetickou, pro promiskuitu membránovou. Chemická komunikace vůbec eh, pomocí feromónů, eh, podle mě, U eukaryot, u, u, u prokaryot najednou, najednou se přišlo na to, jaká je tam obrovská možné ob, obrovské množství nejrůznějších feromónů, To jsou možná, možná ty feromony na základě laktódu, z jste něco slyšeli. no a v to všichni tomu rozumí. Všichni, všichni nějak genetickou, genetický svůj růst a takové věci a šídí se. A, a dělají se, se všechny příkusy v rámci, v rámci těchto nejrůznějších povlaků materiálních, a nejen materiálních, protože těch jsou tam všichni zalezlí taky do toho, tak na tak, tak, tak, tak, tak jedno těchto, těchto základních signálům všichni rozumí. Jo, takže máte chemické komunikace no a teď máte ty symbiozy, o kterých já jsem už mluvil. Takže tohle to je takový, takový základ čekně genetických tůlů. No a že to, že, to takhle, že to takhle může fungovat, tak se podívejte jenom na to, kde, kde já jsem zažil první šok, že tak už jsem, už jsem se přiznal, jak já jsem pamětník, že v roce 66 jsem vedl toho psa, takže, takže jsem se už setkal s, s, s různými generacemi učebnic. se vývojové biologie s. 80. let ještě říkala asi tolik. E, různé linie zvířat, to bylo zaoceně to lidí pochopitelně, mají různé genomy. E, různé linie zvířat se liší jak velikostí, tak složením svých genomů. Takže my rokolové, e, e, z rocholnou tvorstva máme asi těch genů nejvíc, řekněme odhadem 100 000, a to, že nevypadáme jako šimpanzi, je dáno tím, že šimpanzi mají jiné geny. To toho si dělal Sidney Berener, že se byl někdy v 80. letech, že co když najdeme, najdeme gen pro jazyk, tak se budeme ptát, jestli, jestli je to apomorfie druhu homo sapiens, nebo to ztratili šimpanzi, nebo to dokonce zahodili, protože to na nic nebylo. Jo? E, jako ta, všechny takhle ne, tyhle ty věci se tam dály, se tam ale v každém případě jsme čekali, až, když, až přijde genomika, když víte, celá 90. leta se sekvenoval jeden jediný lidský genom, Stálo to strašné peníze, to ne jako, že dru, dneska máme pomalu do druhého a tohle všechno se to takhle bralo a teď tady to zjistíme, jak jsou ty geny vlastně, vlastně naprosto monotónní. Jako v rámci savců. No dobře, no tak nemáme gen pro askorbu, protože nějak pro syntézu askorboví. Tímto se lišíme třeba od krávy. V čem ještě se liší od krávy? Nějakým ryzozímem možná. A teď jako, a když říkáte vývojoly, čili ty nejkonzervativnější, kterou jdou krivotipu, tak tam najdete naprostý roubelec. A přitom, ty pravita se dodržují, na fakultu vám se, ještě minut? Je toho moc, jako můžu přestat několik. Tak, a první, teď přijdeme, ne, ne, než toho přijdeme, tak, tak se musíme e, e, e, tohle to, protože když už se o mě vpovídá, že jsem biosemiotyk, tak ať je to teda, ať, ať je to teda pravda. E, tyto dvě věci se dneska berou jako synonyma od, od počátku novověku. Jako z toho pak mohla být ta, ta leninská definice hmota je objektivní realita, kterou, kterou fotografují naše smysly, nebo jak to bylo, ta slavná definice. Jo? Tady, venku jsou, tady venku je objektivní realita, to vám řekne každý druhý, i když nezná na už, jo. Jako, jako venku, venku jsou objekty, a teď jenom přijde, přijde ta, ta strašně zajímavá věc, která, která se ztratila, i když vlastně my, dědicové latinské civilizace, bychom o tom mohli vědět víc. Totiž tam slavní scholastici, na které je lepší zapomenout, jak se říká, protože se věnovali také teologii, tak přišli s měrou věcí. Za prvé, rozjeli aristotelskou logiku. Do velké dokonalosti dotáhli logiku natolik, že potom různí dekartové a ti Lajčnicové, mohli na tom stavět novou věkou vědu. Ta druhá věc, která se ztratila, byl právě tenhle rozdíl. E, okolí rozpoznáváme věci. Dostáváme další věci. A na základě naší zkušenosti, na základě naší e, evoluční, kulturní, jazykové rej, jaké, z nich dáváme dohromady objekty, Objekty, jsou, objekty máme ve svých myslích a objektivní realitu jsme si vystavěli jakožto způsob, jak rozumět světu. Protože jinak těžko můžeme tomu světu rozumět, jo? Čili v podstatě tohle to jsou takové ze 16. století, plácáme se v takovémhle v nepořádku, snažíme se, když už rozpoznáme nějaké věci, tak jak do toho, jak do toho vložit nějaký řád, takhle začínáme, že jo? potom jsou ještě druhé obrázky třeba z komenského labirint světa kde už bylo tím takovým nějakým labirintem a pouze boží budorost nám může hodit lano a vytáhnout nás, aby jsme ten labirint viděli zvora tak tohle to teď je pryč teď máme vědu a, a, ale, ale věda je výborný nástroj na konstrukci objektivní reality co vidíte tady? Kůlka lidí řekne, že vidí koně. Kde je tam kůň? Jo. Vidíte nějakou hru světel na, na, na, na pozadě. Vidíte objekt. Objekt, který na základné zkušenosti přiradí teď věci, teď věci důvodovka, věci zvané kůň. Nikdo o tom o koni nemůže vědět předsko. Konský řezník, žokej, a desetiletá holčička, která chodí, která chodí jezdit na statek každou sobotu vědí o těch koních, vždycky znají, znají koně jako odlišné objekty. Ale jako věc kůň, úplně rozpoznatelná na pozadí všech ostatních věcí, to je docela velký výkon. Umberto Eco, má, Umberto Eco má krásný esej o tom, jak jak z té koje že se vyrodili, vyrodil Korté se si divnými zvířaty a neměli slovo pro koně. Jo? Jak asi? Oni vymysleli nějaké slovo, ale to bylo tak, tak generické slovo, to neustále koně, to byl lepší bloděc, který působí hrozně, nebo něco takového. Ale prostě chudák císař, dokud neviděl toho koně a vlastně oči, tak si těžko mohl představit, co to vlastně je. No, tak, takhle já si představuju černé díry No, takže tady, abyste tohle mohli rozpoznat, že tady dva koně věží na islánské krajině a že je to patrně foto, a že, to, že, že tohle, tohle jsou opravdu objekty a tohle to je taky objekt, který nějak odpovídá tomu koní. Tak to je velmi důležitá, velmi důležitá práce. jedničku, co je to? No. Takže, takže, takže, takže, takže, takže s tímhle s tím tím tohleto je takový úvod do toho, že mi vlastně tu objektivitu říkají, že to je strašná práce. A tahle tu práci teď velice dobře ty latinští filozofové rozvíjeli. Ale bohužel to byly šílené trustospisy. Oni, oni taky měli záplavu publikací, které pak do veček, stovky, disertací, po různých které ani do dneška, ani do vlasti, ani jo? A teď jako, teď, takže, takže potom dekád, dekád, dekád píše, Začí, končí latinská civilizace, poslední spolatskice žijí na začátku 17. století a začíná nový jak s Dekáste a, a s jo? A Dekád píše, nečtěte ty její spisy, podlehnete jim a budete ztraceni pro, pro pořádné nauky. A teď Dekád vykládá, že tohle se musí zahodit. a že on, jako ze své mysli, to je to sum, vytvoří nový systém. Prostě je to hybris, nebo je to, nebo je to opravdu nejlepší metoda, jak, jak založit nový systém. No, tak je to, je to novou věc. No. A, ze, takže, takže založilo se něco velice úspěšného a něco velice zajímavého se, se ztratilo, až potom. Si těchto pozdních spolaštiků všiml o a tohle to jméno anti Kant, který se to snažil nějakým způsobem pochytit, tyhle ty důvahy, A potom přišel americký myslitel americký, americký Charles Peirce v polovině konce, konce 19. století, který založil semiotiku. A od toho se teda tyhle věci odvíjejí umění výkladu, které záleží, na, které záleží na paměti a zkušenosti. A velej kromě, že jsme ještě nikdy byli lety, a taháme paměť a zkušenosti a, a, a štěr miliard, miliard let sebou, tak doháje, tak ty naše vňuky toho něco vědět. Samozřejmě, že ta interpretace, ústní zapomínání, nesmysly a takovéhle věci, jak už to jediných, u jiných bytostí, ale v každém případě Popis světa, tak jak to ve skutečnosti je, toho se díky nedovedeme, můžeme vydělat jenom lepší nebo horší modely, které jsou popladek kontextu naší doby. Dobře, teď už jsem to úplně řekl, takže teď mě můžete vyhnout z fakulty. A pojďme teď, takže tady je ta věc, který třeba jako říká dynamický objekt. Prosím vás, to nechotíte jako psát, ty romány? Uh, tak si nějaký uh, nakládáte si Anko myslel, že tyto ty jeho ostatní spisy jsou sranda. Našli si granty od Italu a to tohledě celý eko, i ty jeho filozofické a odborné práce jsou přeloženy do češtiny, což to nestalo se žádným jiným filozofem sátani, ani, ani s Aristotelem. Takže tak jsou se v tady a věce dobře se čtou, protože on, on, on je velice dobré, jako to musím A ty překlady jsou taky dobré. No, takže tady máte něco, co, jsou, co je ten kůň doopravdy, rozpoznaný na pozadí toho těla. Potom je tady ten kůň jakožto věc, kterou rozpoznávám a, a že to nohy. Pak nohy. A teď se nám ukazuje, ukazuje přes nějaký vehikulum, například tělo, nebo ten, ten obrázek, který jsem vám promítal a já, já můžu tady fungovat jako interpretace z té středního rodu, aby se to vzdyckáme jenom živáčku prejď, to je to jedno, tak veme to, že tohle interpretac je interpretace živáček, eh, tak ten na základě své paměti a zkušenosti skoní, a se vším možným ještě, eh, dokáže, dokáže vydolovat z toho, co vidí, eh, jako eh, přidávat, eh, přidávat k tomuto obrazu něco eh, ze své zkušenosti a tím pádem se mu mění i, i ten bezprostřední objekt, v tomhle kroužení, kroužení se, e, se dotýká e, nějakého významu. No, do, význam, který to dělá pro něho, ten význam se nedá vědecky dát jako do nějakých tabulek. Jo? A ten význam taky není v části této plochy, ve které je ten krouželník, ten význam je nad tou tady se někde třepetá. A ten význam se s každým, s každým kroužením, této plochy na ten jiný prostorů, kdybych to měl takhle nějakou o prostor, prostoru s názorní, jo. Takže tohle je vše, co, ta, co ty semiotici tvrdí. A ty semiotici tohle tvrdí samozřejmě. Tohleto samozřejmě tvrdí jen pro řečové bytosti, jako jsou lidi. Jo? Takže, takže v tom případě to, by, to, by, to byl druhý ještě ta druhá věta, kterou jsem založil ty, které de Saussure, a ten se vysloveně jenom já říkám nic jiného, těch se asi asi pomenuju třeba těch koní. A teď jako ten pearlst, je jeden z malých ciderů, které oni mají, že to 19. století, tak si ho nechají pěstují, No tak udělali revival v druhém půlce 20. století, A jsou obrovské persianské konference, kde se snaží dešifrovat kleného jazyk. To byl, to byl strašný Bon viván, který údajně ze své satelitní noci utekl do bordelu, takže, takže ho pak vyhodili, takže, ho, takže sice, sice byl na Harvardu práce pak ho vyhodili, ale a strašně živožil a všel do publíku a těmi džente mají prostě hromadu těchto úsržků na různých papírek, publiku toho málo a oni se snažili s toho dátom, na to můžeme zapomenout, jo. Na to můžeme zapomenout, že můžeme začínat jenom s tak to je jednoduchým A teď té druhé poloji 20. století byl kanadský velký semiotik. Vyslovuje se to Bůh jak jak sebeok ok, to vyslovují, ale on je to maďar původem tak nějaký šebök, jo, ale to tak ne, to nevyslovuje vůbec nikdo. A, a tenhle, ten, tenhle ten pán opravdu udělal rivajo toho, toho, toho Perse a tam byli nějaký, tak se tam připomě, nějaký biologové jako, jako třeba Hofmaje a, a tihle, a ti začali, e, a tě, etologové, kteří znali excula, a snažili se to dát dohromady s tou, biosemi, s tou semiotikou a začali, začali mluvit o zoosemiotice. Prostě spojit etologii s tímhle. No a, e, a pak si to si dobře hráli a nakonec vymysleli na počátku tohoto století, že pro zoosemiotika, že to je to biosemiotika. Uh, tak, takže teď mezinárodní společnost biosemiotypy a mělo by se to týkat všech těch Tak já jsem to prostě dělal mm -hmm. A opravdu jsem začal proklat na něšetí o bakteriích a teď když tam přijdu, tak oni se tak trošku díví, No, no možná ještě k jsme se dostali, ale, ale ty nějak už bakterie rozpoznávaly nejznámější, jsou to stroječky, že jo, programování. na to. Čili tady, tady, začíná, tady, začíná, tady začíná to pnutí, které tady nevyřešíme, když ten pes tam čeká na tu odpověď. Nevyřešíme to, protože některé věci prostě nepatří, nejsou předmětem biologie z podstaty. Jako těžko můžete, těžko můžete zkoumat významy tam můžete používat analogie metafory podobenství z vlastní zkušenosti a to vám potom něco napoví, jak byste měli pojem, pokusy. Ale na příroděckou fakultu to nepatří a můžete z to dovolit jenom proto, že už je to jedno, jestli, jestli mě výhodně nebo ne. Jo. Tak. E, e, no a teď jako pojďme se, se ještě podívat tak o ty... E, O, o ekologii toho to se tak se do buňky. Podívejte se, tady je, tady je nějaký protein, který vylezl z ribozonu. A uspořádal se s nějaké konformací. E, vezme e, e, mRNA a seká jeden protein za druhým jako za cvičky. Všecky jsou stejní. Teď ale tyto proteiny přijde do buňky. Do do, tělo, do, tělo, do, tělo, do toho herbolu, do toho těla té bojky, kde, jsou, kde je 10 000 různých genových produktů, či proteínů, a tě je ještě více variát, jak za chvilku řeknu. Jo, takže, takže ten může být, péči těchto proteinů, se, se ten protein uchokví do membrány, změní konformaci a dělá něco, co tenhle ten znovonarozený ten, proteín, který z nebo dostane takovýto mikrovisakarid, když udělá něco. Nebo ho takhle nafosfoliují jako, jako, jako békka s těmi typikádory, že jo? Takže s něho ty fosfáty nebo, nebo jiné, jiné deriváty. Co chci říct? Že tady, tady je 10 000 uček. A tady může být 10 000 různých individuálních proteinů, každý jiný, podle toho, jak jsou, jak jsou různě modifikované. A tohle takhle musíme reverzivní. A pět těch 10 000 různých proteinů se vlastně dá celý ten herlon velice jemně si ponastavovat. to študovat, to by bylo nadranný model, by jistě biologii. od no. A teď jako, teď, jako když to netojíte, jenom, jenom tady je taková drobnost. Podívejte se, tohle je nějaký jedno, jednojaký, to je vlastně nějaký histon. No a tady jsou, tady jsou místa, kde se dá posvojovat, A tady je natažené novinární formy, pochopitelně. Ty ABCD, až to, to, jsou, to, to jsou proteiny, které tam můžou na patřišté místo, kam je šípka, jde udělat fosfoliaci a tím dnes to mělo prostě mutaci. Teda ne mutaci, ale epimutaci, uvědoměci, že, že fosfoselin není semil, to znamená, že to do toho štělo mutaci, do toho proteínu, teda toho úplně rozhádat strukturu a teď těchto epimutací tam může být tolik ty tam náschážou sami, nastekají tam jiné proteiny, které tam musí být, když tam není to nevko, tak tady, tak tady se tady z ní to nemůže. Tady jsou zase jiné proteiny MNO, které dokáží ty epimutace zase odstraňovat, to znamená, je to, je to nádherný systém, jaké si přidávání Hacek a Carku na základní text a tím pádem vlastně upřesňování, o čem to celý je. Tak takový je protein, vidíte, že... Takže jestli tady se zaseká 10 takových takovéhle proteinů, a tady každý jeden může být takový jedinečný, protože tady tak, tak má úplně jinou strukturu, co je tady zázemně na tom smalí. Jo? A teď jako tohle to může zažítat skoro každý protein. Takovou, takovou ta modifikaci, podle toho, v jakém kontextu se ty té eh, nakazí. A udělejme si zoom, ale nemůžeme tady mluvit, protože nemáme čas. Mezi interakce, to tež. Ekologické interakce, to tež. Eh, Tohle to je poslední příklad, takový, protože už je nějaký závěr. Tohle to je diston, jeden z těch distonů, Tohle to je bukleozom, jak jste víte, tahle ta roura, eh, tahle ta hadice, to je DNA, kolem kolem... Eh, eh, kolem plneme hetero-tapeptidu histonů. A tady je jeden z těch histonů. A tady je člověk, tady je kukuřice, a tady v těch dvou místech se, histon, se ten histon kukuřice vyšil od lidského. Úžasné, co? Jak, jak, jak dlouho jsme, jak dlouho jsme se obrčili na kukuřice, na kukuřice, na společního představstvu, co a najednou takový je to šílený konzervatismus. A najednou ty historie, to jsou, jsou bod, co jsou tučně vysázené, to jsou, jsou věci, které se dá tam kde co. A to kde co je tady různými bahváněm jo. Takže vlastně, vlastně dostanete tady uvnitř od u těch, u těch, u toho opta. Eh, eh, eh, peptidu dostanete celé zón nejrůznějších histonů a podle toho celý ten, ten, ten nuclear zón nabíde ten nebo jeden tvar a podle toho ty desítky a stovky dalších proteinů, které čtou nebo nečtou ty geny, které jsou na tom, anebo různě rychle je čtou, nebo výzty v kontextech je čtou. Takže když si vezmete, že máme v haploitním lidí 3 miliardy, 3 miliardy, Kleotidů, tohleto, tady, do toho, tady ta hadice odsaď odsad, odsad, asi 180 dokleotidů, už ještě nějakých třeba 50 nejako mezi, tak, takže ty tři miliardy jeden řekněme dvě vasty, tak dostanete nějakých 100 milionů nukleozem, a z nich každý může být jiný. Je to je že je jiný. Čili, čili na jedno vyjádře buňky máte tohle. V cytoplazmě jak jsem ukázal, máme tohle, či v podstatě ten, ten, ten, ten, ten, tenhle, celáhle ta galerie s tím, kde se dá použít na nejrůznější úlovních popis. A teď co s tím? Teď co s tím, když, když potom začne, když, když začínají takové hrozné věci, a teď opravdu končím, že v podstatě, v podstatě velice nákladné pokusy, velice, velice sofistikované publikace, řekneme, na na nádorových na buňkách, na dobře definovaných organismech, na, de, na dobře definovaných podmínek a tak dále, s, se spoustou kontrol nějak. A pak je nikdo nedokáže zopakovat. Dokonce už teď se volá po tom, aby, aby se vzali nějaké, nějaké články, a už to dokonce zkoušeli jenom, že drzí na to peníze a drzí na to lidi, kteří budou opakovat pokus někoho jinýho. Jako nasad, nasad, vezmete si na grant dva pozdoky, které nebudou dělat to, co chcete dělat vy, ale aby opakovali pokusy vaše, vaší konkurence. No, a nebo ani ne konkurence, ale jen tak. No, a a, a pro s mají farmaceutické společnosti, které chtějí chc navázat na ten základní výzkum a nějaké inhibitory onkogenního bojení použít. A najednou se ukáže, že ty buď možná ani nechtějí pořádně růst. Jo. In our hands. To je, to je velice, velice zajímavý fenomén. No a, takže, takže najednou se ukazuje, že vlastně mít, mít dobře definovaný materiál, který si nedělá, co chce, je zoufale těžká věc i u těch jako, jako i ty klony těch bakterií jsou e, zda seba proměnujeme, ty bakteria na nastrkat do kapalného dusíku a po 3-4 pasážích zase tu původní kulturu, že My, Aby se takto udržovaly to proměry nějak na růzdi, ale u těch záležitostí třeba u lidské medicíny je velmi, velmi, velmi, velmi